Kapittel 11 «Og det skjedde så snart Jabin, kongen i Hazor, hørte om det, at han sendte bud til Jobab, kongen i Madon, og til kongen i Shimron, og kongen i Akshav, og til kongene som var mot nord i fjellområdet og på ørkenslettene sør for Kinneret, og i Sjefela, og på dors fjellrygger mot vest, kananerne mot øst og väst og amoritten og hetitten og perisitten og jebusitten i fjellområdet, og hevittene ved foten av Hermon i misbarlandet.» De dro så ut, de og alle deres leirer med dem, et tallrikt folk så tallrikt som sandkornene på havets strand, og en stor mengde hester og stridsvogner. Og alle disse kongene møttes som avtalt, og kom og slo leir sammen ved Meroms vann for å kjempe mot Israel. Da sa Jehova til Josva, «Vær ikke redd for dem, for i morgen ved denne tiden overgir jeg dem alle slagene til Israel. Hestene deres skal du skjære hasene over på, «Og vogne dere skal du brenne opp med ill!» Så kom Josua og alt krigsfolket med ham overraskende mot dem langs meromsvann og gikk til angrep på dem. Da ga Jehova dem i Israels hånd, og de tok til å slå dem og forfølge dem helt til det folkerike Sidon og Misrefot Majim og Mispedalsletten mot øst, og de fortsatte å slå dem inntil de ikke hadde latt det bli noen overlevende tilbake av dem. Deretter gjorde Josua med dem slik som Jehova hadde sagt til ham. Hestene deres skar han hasene over på, og vogne deres brente han opp med ill. Og på den tiden snudde Josva om og inntok Hasor, og kongen der slo han ihjel med sverde, for Hasor var før dette hovedbyen for alle disse rikene. Og de slo så vær sjel som var i den med sverdets egg og viet dem til tilintetgjørelse. Ikke noe som helst som pustet ble tilbake, og han brente Hasor med ill. Og alle disse kongenes byr med alle deres konger inntok Josva, og han slo dem så med sverdets egg. Han viet dem til tilintetgjørelse, slik som Jehovas tjener Moses hadde befalt. Men ingen av alle de byene som lå vær på sin haug brente Israel, unntatt Hazor alene, som Josva jo brente. Og allt bytte fra disse byene og husdyrene tok Israels sønner som plundringsgods til sig selv. Men alle menneskene slo de med sverdets egg inntil de hade hadde tilintetgjort dem. De lot ikke noen som pustet bli tilbake. Slik som Jehova hadde befalt sin tjener Moses, slik befalte Moses Josva, og slik gjorde Josva. Han tog ikke bort ett ord av alt det Jehova hade befalt Moses. Og Josva gikk i gang med å ta hele dette lande. fjellområdet og hele Negev og hele Gosenlandet, og Shefela og Araba og Israels fjellområde, og dets Shefela fra Halakfjellet som går opp mot Seir, og helt til Baal Gad på Libanondalsletten ved foten av Hermonfjellet, og han tog alle kongene der til fange, og hogg dem så ned og drepte dem. I mange dager førte Josua krig mot alle disse kongene. Det viste seg at det ikke var noen by som sluttet fred med Israels sønner, unntatt hevittene som bodde i Gibeon. Alle de andre tog de i krig. For det viste seg å være Jehovas vis så la deres hjerter bli en stridige, slik at de for at han kunne vie dem til tilintetgjørelse, så de ikke skulle finne velvilje, men for at han kunne utslette dem slik som Jehova hade befalt Moses. Videre dro Josva netto på den tiden ut, og utryddet anakittene fra fjellområdet, fra Hebron, fra Debir, fra Anab och fra hele Judas fjellområde og fra hele Israels fjellområde. Sammen med byene deres viet Josva dem til tilintetgjørelse. Det ble ikke noen anarkitter igjen i Israels sønners land. Bare i Gaza, i Gatt og i Arstod ble de tilbake. Slik tog Josua hele landet, akkurat som Jehova hadde lovt Moses, og Josua gade så som en arv til Israel ut fra deres andeler etter deres stammer. Og landet hadde ingen uro som følge av krig.